Bai, biriatu aldera begira jarriko gara orain. Biriatun eh tal, honetan batean hain zuzen ere taller berezi bat e, burutuko baita, e, elikadura buruilabetasun proiektuaren baitan e, ba, burutuko dena ez da. buruz mintzatuko gara baina lenenik Ojeok agurtuko dut, bera oma elkartetik heldu baitzaigu. Egunon. Egunon. Erran dut e, buruialbetasun proiektuaren baitan e, eskaineko duzola proiektu hau e, izan ere herriko etxeak, biriatuko herriko etxeak elikadura ja buruialbetasun proiektu bat e, ba planta jarri baitu eta zuekin, oma elkartarekin elkarlanean e, arbol fruitu duten e, txertoi buruzko e, tailerrak planta jarri ditu e? Neguan iragantzen lena eta orain bigarrena da Hori da, da martxoan, bi taiek mangenituen, e, neguko txertuai buruz, teknika berezi batekin, guk teknika batekin, eta orain segida proposatzen dugu, udako txertuekin, bi taiek behiro, bat larun batean sortzian, euskaraz, eta ma bostan, frantzese zemana izanen da. Elburua da zinez, lehen taiek han parte hartu dutenek, segida bat ukan dezaten lehenik ikusteko zertan diren eginiko txertoekin, errekkueratzeko edo ez bazaia atera begiz egiteko eta bigarren txantza bat bezala udako txerto bat egitea, ikastea, beste teknika bat da eta hor kimuarekin lan egiten dugu arbolaren uh, kimuarekin. E, esan duzu helburua dela e, martxoan izan ziren hoiei e, segida bat ematea, baina helburua ere bada e, elikadura gurulabetasun e, proiektuari lotuta, ez? E, norberak bere etxean e, arbol fruitudunak e, izatea, autonomiari lortzea i da helburua eh, da jendek eh, ditzaten teknika ancestral edo teknika zahahauek eta bakotsak bere baratzean ukanditzen bere fruituak bere barazkiak eh, ni okupatzen naiz fruitueetaz. Eta, eta bai, teknika hauek edo nork menpera ditzazke, bada teknika pixkat eta gesto berezi zibatikasi behar dena. Baina zinez, tresna izugahia da, biziki-biziki baliagahia. Um, zinez, diru gutxirekin edo baliabide oso gutxirekin, norberak ukanditzazke frutuak bere baratzean, naiz eta behoitamak metrok ahatukan, eta um, txertu ama egoki batekin, txiki batekin, frutuak jan ditzazkegu gure, gure baratzetan. Mm -hmm. Edo zein e, arbol frutu duen, landa dezakegu, edo ez e, lekuari ere, lekuaren A, arabera ere, bat edo beste balioko du edo ez? Hori da, hori, ikusi behar dugu egokitu bergira gure lujari, eh? ez da bakari klima, baina luja ere, ze lujan muta dugun, hori ikasten dugu batez ere martxuko taiean, baina behar bada egipikatuko dugu ere hozta uh, ilan. Hemen Euskalegian ala ere eta Ipajaldean badugu... Um, Ugaritasun handi handi bat klasikoekin eh, noski udare, sagagadan eta bak kakiak ere eta adibidez biratu batean edo kostaldean ikusten ditugu ere aguakate ondoak uh, uh, olakoak posible dira ere eta eta hori lantzekoa da. Esan eh, duzu, martxoan egintzen dutela lehen... Eh... Txertaketa, edo, hala esan badaiteke, orain bigarren santza bat eskaintzen duzue, e, martxokoa ez bazuen balio, berriz ere aukera baita, baina ez da e, egurran egiten, txertaketa. Bai, beste teknika bat da, e, asiera nekandut, kimuarekin lan egiten ginuela, moztuko dugu kimoa eta kimuri sartuko dugu t T-formazko idekidura batean, egingo dugu no uh, zulotxo batean, eta hori elgarrekin ikasiko dugu larun batean. Uh -huh. Erritarra, zuzendutako tailerra da, e, martxoan zenbait jende, bildu zineten, izan zuen arrakazta? Bai, bai, martxuan, bete-beteak izan ziren uh, bi saioak, hogei uh, bat bilduginen ginen bi saioetan, eta uste dut, uh, espero, zerrenda bat izan zela eta jendea initzek nahi duela izena eman helduten urterako, eta hor piskat berandu ibiligira ustaileko um, tailejaren anunziatzeko, uste dut tokiak gelditzen direlar arun baterako, lan posible da biriatuko <coughs> biriatoko egikoetxera deitzea eta izena emaitea. Lehen bailen, e, Lehen egitea bailen. eskatuko da. Lehen bailen, larun batean baita, bederatziak eta erditan, eguerdi arte, e, mendiak elan, soldo gainean den elkarte gelan. doainik, urririk, baina e, bizilagunak ere urbiltzen aldira, baina bost euro ordaindu barko dute hori da? Hori da, Horixe. se. emateko EPEA beraz orain, eta ordugo dugu, e, aukera ederra frutu arbol, edar bat izateko, ala ere, demora utzi behar da, ez da? E, hori, ah, pazientzia. da, eta pazientzia handia zenba denbora oh, eh, izaten da, txertatzetik eh, fruituak izatera? Oh, Ega da gu, gizakiok, oso pazientzia gutxi dugula, eta batez ere orain e, telefono eta teknologia handia hauekin dena izan berda orain eta segituan, ba ez, hor da, naturaren denbora, naturarekin pazientzia ikasten da behiro, Eta txertatzen duzularik ahbol bat, espero izaiten alduzu bi urte buruan, iru geienez, lehen fruituen ukaitea. Ez bat duzu txertatzen, geio dira 6, azbizortzi, ama edo ama bi urte. Eraz urte batzuk ira basten dira, ale ere... Txertuen bitartez. Abilea izan barda, lurrarekin, eskua izan barda, edo e, denen zate gina. Egangonuke dela, ni haur ez nahiz oso trebean ere eskuekin, eta ban duela iruz palau urte, lehen urtean ez nintzen bat ere abira, eta be behe dut eta zinez denei, denei, denei idekia zaiean. Bagomita zabaldua erran bezala ize amman behar da horst da azken epea ize hamateko e, bilatuko herikotxeko webgunean izango du nahi duen orok informazioa? Mm, bai edo agian hori ez naiz segur, baina deitu ber da herikota de ezazu erikotsa, ez bidatuko eriko eta eta zuen izena utziiz. O ba, Odjegok guzti honekin geratzen gara bile eskara handi bat. Ni esker zueitik ba, izan ongi.